Soma la leo linasema Sonona ni ugonjwa wa kiroho Sonona ni ugonjwa wa kiroho e, Tufungo kwa mandiko e, Tuhende katika kitabu kire cha isaya Isaya mlangu wa rubenia moja msari wa kumi Tujenge hoja Ya somo na intafafanua manake nini Mkati mungina masomu tunafundisha e, Tunafahamu wa kutosha kusu yu habari Lakini tarifafanua rafu ni anza kulifundisha Mlangu wa rubenia moja isaya msari ura wa kumi Vibina Isa 41:10 usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe usifadhaike sikia maneno kuogopa kufadhaika Ayu maneno mawili kwa maana mimi ni Mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu Ni katika Mungu hali ya kufadhaika hali ya kuogopa ndio hofu eh, ndipo tunapoweza kuwa salama dhidi ya hivyo vitu. Hofu, mfadhaiko eh, na kuogopa maneno kama haya. Eh na leo kinasema sonona ni ugonjwa wa kiroho. Leo hii kama utaangalia tu kuna kitu kinaitwa sonona lugha ya kitaalamu okay whatever sijui lugha ya kiingereza maki na Kiswahili hata sonona na lugha ya kitaalamu lugha ya kiingereza yake inaitwa depression ni ni ugonjwa na kuja kueleza dalili zake na utasema sasa leo tuko tuko hospitalini tunyufa magonjwa pana au tuko chuoni tunyufa magonja. nataka kuonyesha kwamba ni kitu ambacho kimepenya katika jamii na watu wanaanza kama kukizoea na Na, na kujaribu ku, kutafuta tiba au suruhu ya huo ugonjwa sehemu ambayo sio ya kwake. Kuutafuta kwa wa psychology. Sijii kwenye madai ya ya ya, ya, mago, ya magonjwa ya na nini. Huko kote ni kujidanganya huu gonjo ni ugonjwa wa kiroho. Unaweza ni nini hivi? Eee za kisayansi Tafiti zaki saasi Na ukenda mahostalini Na ukenda hata kwenye mitandao Na sehemu nyingi nyingine Utaukutana na watu walio na kitu taarifa zinazohusu husu eh, Wanadamu walio wengi Binadamu wengi Kujawa na kuwa na hiyo inaitwa Sonona au depression Huu ni ugonjwa ambao umejawa na kitu inaitwa huzuni endelevu yani huzuni sio koma mtanakuwa umejawa na unahuzuniko hu, na sononeko eh? Nzito mzito koma isio, yani hali ya ku huwa inatupata wote na usiome na usitegemee vile vile usiome, na usitegemee kukaa katika kipindi tu kilichojawa na na, na changamko la akili peke yake lazima tupitie vipindi vyote ni kama vile hali ya hewa musitegemea kwamba tutakuwa kwenye kipindi labda cha joto tu au chabaridi baridi tu lazima mpikie zote Eh. Kwa hiyo lakini hii ni tofauti. Kama ni baridi wanakaa kwenye baridi sio na mwisho. Yani. wagonjwa namna hiyo nitaanza kueleza kwa undani wanakuwa kwenye hali ya huzuni endelevu, hali ya kukata tamaa, kukosa matumaini e, kwa lugha ya ya Kiingereza inaitwa emptiness, emptiness. Emptiness ni kama unakuwa na utupu tu kwenye nafsi yako unakuwa munda ote kina kitu unakiona hakina faida kwa ihali usi sema kama umekutana nayo kipini frani usi kwa fikiri kombo ina inadalili zange za ujito sherezi nena katika makongamano ya kisayasi dunia zima nena katika makongamano ya kisayasi kita, ya kitabibu kita hapa Tanzania sehemu nyingi magonjwa ya akili ya kongoza na huyo nuguwawa na hito sonona yako mingi ya magonjwa haki sonona eh Magonjwa ya kisaikolojia wakati mwingine inakuwa sio ni, -ni, -ni, ni psychological ni psychiatric eh ni wa hiyo inaanza sasa kuchukuliwa kutafutwa sababu ni nini mbona sasa huko wanataalamu waongezee tafiti watafute njia mbadala si ina vitu gani na wakristo wanakimbilia huko waki, bila kujua kwamba ni tatizo lao wenyewe la kiroho Huzuni sio nami paka tunataka tu, wana tu, kwenye tu, sako. Moja kumi. Kwa kwamba halia kuto Mungu na sema ni katika kushika, kushika mimi mkono wangu Kwa mkono wangu wa kuhume Lipo ni takuokoa na na, na, na na kufazaika Kufazaika wa akili Pamoja na nini Na hofu Na kuogopa Hiyo eh? sonona so daliri yake like kubwa Daliri zake like kubwa kama tano kubwa Mbali na huzuni enelevu isio, isio na mwisho eh, Au isio ishio katika yani inaweza kudumu miezi. Yani ma, saa yote mtu uko huzuni na mawazo. Hasira iliyochanganywa na hofu. Mtaokuwa mtu mwenye hasira. Na anaweza pia sio na hasira. Sio lazima vitokee kwa pamoja. Kukosa usingizi endelevu yani wakati mtu alishasahau kulala. Of course sehemu kubwa ya kukosa usingizi ni kutokuwa na kazi nyingi. Kwa quando falam muita língua fazem a casa na manhã nyingi utakuja ugundua jogou duas hava na sonona campeão era mas tu labda bradar naíshiki hana kazi Kwa hiyo quando o não curto combate a sua jengue nevo lá brasil o gongo joveninho na daí o suco quando sinzia apana e lá kuwa mechoka hana nguvu lakini hana anakosa usingizi. Na na mawazo. Kukosa hamu ya chakura. Na hamu za vitu vivote vile. Elabda kwa wanandoa na nini. Vitu kwa maivivote. Anakua hana hamu na chochote. Kina ku kama kuchangamusha mwini. eh? Kujawa na fikra za kifo. Kufikiria kufa kufa. Na kama ku, ku, ku, kujaribu kujiua Kufikiria namna na kujiuwa. Inaeto attempted suicide. Eh, zanzo unaosoma kunafunisha kutokea, nani nafunisha nini nini ni ni i, i, hali ina wakuta vidiana waki wengi katika rika za katikati miaka kumina mitatu miene matini yawanaito miaka i Shirini, eh, mavuoni ni ni vitu vikubwa sana, eh, wengine wanarazoa na toka, wana toka, wanaenda, wanafanya nini, Sasa mtu nakimbia. kutafuta suru ambapo haipo. Tuko tunataka kudhibitisha kwamba hali hiyo na baina ya mtu mwingine hata watu watu wazima hali hiyo eh ha, ni sio ugonjwa uliotokana na wa, na maambukizi kama magonjwa mengine sio ugonjwa uliotokana labda uliokuja kama ugonjwa tu hapana ni hali ya kiroho ya mtu inapokuwa imeenda bali na Mungu Mungu anamnyima amani anamletea hali ya kukosa matumaini na wengi wanajiua wana vile vile inaambatana pia mali na hizo dalili inaambatana na magonjwa mengine kwa mfano magonjwa ya moyo mtu akiwa katika hali hiyo kwa muda mrefu at develop cardiac magonjwa ya moyo ehe magonjwa ya mgongo viungo hasa kwa ujumla kini mgongo hasa utapata ma, matatizo maumivu ya kichwa ya ajabu ajabu mpandauso hivyo na nini eh? Of course hizo dariri zinatoka Ni dariri za magonjo mingi mingine Lakini haya ya kisha hungana Kukosa matumaini na ni Namara nyingi itawapata Watu wasio karibu na mungu Kwa wakati woote ule eh. Kwa wakati ule. Watu wasio na mungu Wanapu kwenye changamoto na mrahi Utakuta furaha imo moyoni Mateso wanapata kwanja lakini moyona Mijawa na furaha eh. Kwa fano ungetegewa mtu kama Paulo mazingira hiyo pitia kitenda kazi ya mungu paolo anasema katika kitapita matenda mitume mlangu wa shirini anasema jamani mimi naondoka hapa efeso nikiwa nimefungu wa rohoni yani anasema sijuya si takapo nipata lakini nacho kijua ni kwamba katika kila mungu ni nao ingia vifungu, vina ningojea kuyo mtu tekemei kwamba takuwa na konje changamuko kubala amoyo ila, ndani ya nafusti haki anakuwa na matumaini eh. kwa hiyo watu ambao hayumo katika hii hali ya kuwa karibu na Mungu wake anapokutana na mazingira magumu labda akakataliwa na marafiki zake labda akaachwa na mke wake akaachwa na mume wake labda watoto wakampiga teke wakamkataa kama na, hayuko na Mungu atajikuta katika hali ya sononeko dalikaa sana inazaa sonona ni magonjwa ya kiroho eh ni magonjwa ya kilohu unatika sema uta, unatipitisha nitaenda ni ya mstari mingi sari bado ni kwa natinga misingi hoja mawaka yifumiri kumina sita haa ah, yifumiri no, kumina sita mawaka yifumiri kumina sita miaka kama m, sita hiyo pita kuna wanasayansi wa wakimarekani lakini mwenyasiri ya, ya India hali toa machopisho ya kisayansi machapisho ya kitabibwa yani ya kwenye jarida moja maarufu linaloitwa American Academy of Pediatrics. E magonjwa ya watoto watoto mpaka wakubwa watoto wakubwa. Iliochapishwa lime nilikuwa naongelea lilionyesha kwamba kwa muda wa miaka 20 iliyopita kumekuwepo na ongezeko kubwa katika jamii na hasa katika umri wa rika la vijana vijana ongezeko kubwa kabisa la sonona kwenye jamii Hilo chapisho Lime chapisho katika hilo, hilo jarida Na paka jana Wakati na jaribu kupitia Hili soma niliandika zamana Lakini jana niliipitia tena ku, ku, kuangalia. Lime nukuliwa ma F1 na miambiri Na 35 Paka jana Anake tafiti zake Zimekubalika Paka watu F1 na miambiri Watafiti wengine F1 na miambiri Wame nukuu Zinaitwa referencing citation ujue huyo mtu wao ni utafiti wa kuaminika. kwa njia nyingine ongezeko la sonona huzuniko masononeko katikati ya jamii na jamii sehemu kubwa ni hawa watu wenyerika za vijana limekuwa kubwa sana. Na ninakuhakikishia kuna uhusiano kati ya ile ongezeko la asonona na sonona hizo ambazo zinathibitika sana kabisa. Yani ni moja tu, lakini li, manake na majarida mengine 1235 yanasema sambamba ni machache atakuwa anapingana naye. Sikupata muda kwa kupitia siwezi kupitia yote. Mm -hmm. Eh inaonyee dimeenda sambaba na kiwango cha jamii cha ulimwengu ifu bariana na mimi kumwacha mwingiwapo. Ndani ya miaka hiyo hiyo ambapo sonona limepanda duniani ndani ameweka hiyo kiwango kikubwa cha watu kum, kukataa mambo ya Mungu. Jo jana nilikuwa naangalia sisi wapi kwenye kwenye mitandao frii, mtandao yao. Hii ya, hi ya kijamii, WhatsApp. Na sio mara ya kwanza unaiona ke hizo hizo video hizo. Si video si picha frani. picha mgando au still picture. Wanakuonyesha, sikiliza, sikiliza vizuri. Misio sio naongea kitu peke yangu. picha mbili kwenye picha moja. Yaani nusu ni wa wana, watoto wa kichina, wako wanacheza na wako wanaf... wamefungua kompyuta wanaitengeneza kompyuta watoto wa Kiafrika wamevaa mavazi ya kidini wanasoma ma Biblia wanahubiri wanakoona sasa wa... wako makini sisi tunapoteza muda ningewaambia kwamba sisi tuko makini wao wanapoteza muda kama kweli ndio kama kweli ndio tabia yetu kama kweli sisi muda wetu mingi Ni of course kwani hatuna watoto wa wanafungua wana, wanaofungoma kompyuta vizuri wana tu? mpaka mifumo. Lakini kama watoto wetu wengi wangekuwa kweli wa kazi yao wanamtafuta wana, wana Mungu katika umri mdogo, Biblia mtafuteni Bwana siku za ujana wako. Hajasema tafutao wakati wa uzee wako. Ukimtafuta okay, Mungu wakati wa uzee, mshukuru Mungu labda ulikuwa kidogo ungepita bila kumuona kabisa. ukikutana naye siku za lakini ingekuwa vizuri kama ungebatika kukutana naye siku za utoto wako na ujana wako. Ubibi mlango wa 12 msana wakwazo Kwa hiyo ongezeko la sonola duniani hali ya kutaka kujiua na na, na, na kujiua vile vile ni, ni kubwa na inaenda sambamba na ongezeko katika kipindi hicho hicho cha jamii wali mwangu makanisa imani Wanadamu como mungu o guanbenguni como acham o guanbenguni não tu não é que a tigga que tabuça a tigga que tabuça temos tu não gano o gato que a somarira o tanguriá aqui nem o cari nem o subirisho goja tu sou Temo sewa pili tatu moja anasema hivi Temo sewa pili tatu anasema hivi Lakini ufahamu neno hili ya kuwa Siku za mwisho kutakuweko nyakati za hatari Sikiliza anazimafanua Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe Wenye kupenda fedha, Wenye kujisifu Wenye kiburi Wenye kutukana Wasio wazazi wao Wasio na shukurani hmm. Wasio Wa, na utakatifu na usafi wo Wasio wapenda wakwao Hapa ajamanisha yo Kwenye king emsi wasio na Na Na, na, na mvutano mav, wa kiasiri Hapa naongelea ushoga yeah, Kimsika bisa Hansema without, without natural affection Yani kama ni mwana Katika maumbire Siku mtakienda kuowara kia wa Kuolewa na, na, na Naolewa na manamuke na, na manamuke haolewa na manamuke na manoume vile vile ana kuenda upande wa pili lakini leo hiyo kuzikia kwamba mbwa kijana kiume ana kijana mwenzake kwa na waneto wa pensi eh asema without natural affection yani hakuna ule ulimwufuano wa asili hakuna upendo siyo nitumiene lugari siyo meriyo natural affection eh asema wazio penda wakwao wazio taka ambapo wazio na mapenzi ya asili wazio taka kufanya suruho Wasingiziaji, wasiojizuia jizuia, wakari, wasio penda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendawa, andasa kuliko kumpenda mungu eh? Wenye mfano wa utauwa, kwanje ni wacha mungu e, wa, e, wa, Jamani, e, e, mnene katika vio viku Utakuta kuna makundi ya imani mengi we wenye we, we, vyombo mara utasikia ngoma zinalia huku na hata nenda mitaani unazisikia huku uh, kuna kanisa hapo kuna kanisa yani kwa nje utafikiri kwamba ni jamii ya waacha Mungu fulani lakini anasema eh wenye mfano wa utauwa lakini wakikana nguvu za Mungu yani wanakana Biblia lakini kwa unaona ni waacha Mungu nani nanielewa sasa ngoja ni sema kusema uh, um, huu mfano unaingiaaje kwenye hili somo hii hali Mjulize watu wakorofi wakatiri uwasiona suruhu wenye kiburi wenye kujivuna Hiyo hali ikijawa ndani ya moyo wa manadama Mbana watakuwa ni wengi siku za atali Unategemea kuwepo na amani kwenye mioyo ya watu anamna hiyo Hapana Hapana Usitegemea kuwa amani amari Kwayo hiyo hali Ndiyo nasema kwamba kichwa soma na hiyo Nasema magonjwa ya masono neko, Sonona Magonjo huzuni, magonjo ya kutaa kujiua Yanatokana na mambo yanayo nafsi ya manadamu Na yanayo na watu kumkataa mungu E eh. Uwezi ukawa Nasali kama hapa tunaposali Nakuja pala misi tunajifunza tuna masomo ya kama saizi agano lakale Kwa pili tu wajifunza neno la mungu katika dozi kuba kama na hii Ukapata kitu ni netuwa sonona so si Haipo Kwa sababu Haya maneno haya Omano mi hapa tulipo Ata kama ngekuwa ni na hasiri ya kiburi Hili neno la mungu litakinyo fuatu e. Kama ni na hasiri Ya Ya, ya hasira Unangyo kuna watu na hasira Akikasirika kidogo Kwa Anaua Hakikasika kidogo Hanaena Hanaena kwenye nyumba Hamevunja TV Hamevunja radio Hamevunja video Hamefanya kila kitu Iti kwa sababu Hameona message Ambayo hayelewe Metoka kwa nani Misha wakikwasikia watu wanamna iyo Eh hizo ni hasira Bili na Hasira ya manadamu Haitendi haki ya mungu. Kuna hasira ya mungu vile vile Eh Yesu alipoingia eneo la Karuni kwenye Yohana mlango wa 2 usura 14 na 15 na kuendelea alishikwa na hasira kwa sababu ilikuwa ni hasira ya kimungu. Akawafukuza wabadilif fedha na akavunja mali zao na pesa zao kazitawala. Eh. Ile ilikuwa ni hasira. Lakini tuongelee hasira za kipekidadamu. Ni maana wewe uniamini hata neno hasira za namna hiyo. He ni laishi ku kuona ninayenda na siku na mtu ana maana ya kana mtu unakoswa siku eh tu au eh vipo Sasa mtu ambaye moyoni ni mwake ya mejawa Mjulize kaini halichomu fanya nugu yake ya bili Sari mwa Kwa hasira zake zile sinio Na wivu Usuda sinio Ungedhani ndani ya moyo wa kaini kugebaki ya mani Au anakoswa kuswaje na sononeko Anakoswa kuswaje na sonona Sasa akipata yu sonona Utampeleka kwa dakitari wa magonjo akiri Hapana chazo cha ugonjwa siyo Siyo sio cha kihospitalini ni ni kos, ni tatizo la kiroho. Mm -hmm. Tatizo la kiroho. Mm -hmm. Eh? Twende katika kitabu tulikuwa kwenye Timotheo wa pili, turudi kushoto kwa kwa hapo tulipokuwa. Twende katika kitabu cha cha Timotheo, amini wa Tesalonike wa wa pili. Tuseme mstari mlango wa pili Tesalonike 2 wapili wa, wa Tesalonike mlango wa pili tusome msari tu wa 3. Umsali huu hii sura hii ndio niniligusia nikasema inafundisha ujio wa pili wa Yesu Kristo lakini ina mktadha wa somo la leo nyakati tunazoishi nyakati za kimwisho. Nyakati za manadamu. Kumuacha Mungu wake. Ndio kimicho. Mbali na kwamba ni habari za ujio wa pili wa Yesu Kristo na maana kujiandana nini lakini pia inatuambia wanadamu atakuwa na hali gani Kinyima, kwenye maisha yake kila siku e Mtu sume msari wa tatu anasema aji. Mtu awaye yote asiwadanganie kwanjia yoyote Ma asiwadanganie kwanjia yoyote Mtu sari supata muda waku, waku, wakurejele yote Kwa uingia kwenye sumo yoyote angulia Maana haiji Anasema ile mwisho wa hauji wa, Na, na wa pili wa kristo Hauji usipo kuja kwanza ule ukenge ufu kama ni sitizwa maneno kwa kubwa ukengeufu kengeufu ni nini ni mambo yaliyo haribika biblia nasema siku zijazo ambapo wataita usiku mchana na mchana usiku liozuri litaitwa baya na bali tazwa zuri leo hii mtu akivaa nguo ya kujisetiri anaitwa mbaya anaitwa mshamba anatengwa Leo hii kitoka hapa kwa hubiri kwamba wanaume wasifaye masiketi na magauni kama wanawake Na chake wanawake siwe masuruwali utatengwa, utachukiwa, utaonekana na ubi uongo Alafu, unampinga mungu, umejawa na, na upinzani kweli ya mungu, uwe moyo mzima, lazima magonjwa By the way, nimesema, eh, nilifikiri kwamba nitaishia kwenye magonjwa wakili, viki ijayo, nitaendelea na magonjwa ya moyo Kwa hivyo tuvinena pa moyo, leo naungerea ya akiri ya akiri He Nitausa za kitu kinaitua Nitawa kwa bumbu wazi la moyo Kwa hivyo wateka kitapu ya Kwa hivyo kumukumra tola chumurango Nitaenda hivyo Na labila nitafundisha pia chanzo cha magonjo wa kabisa Labila nyingie kama kamtiririko kama gonjo Kwa hivyo nako tunashida hivyo kintu haje na huo unaitwa sonona itavutwa so, no, no. e, sera ya kitaifa Magonjo ya akili kutavutwa sijui ma makongamano ma, kwa hiyo imeshajami na nini by the way wale am... e, wa, wa, tutafute tu, tu, tu, ma... wasaikolojia wale wasaikolojia wale sio wasa, wale jita kina kristo mauki na wengine ndio wanaofundisha uongo ndio wanaupotosha wanadamu hivyo eh. hivyo Mibulia inasema Katika Tuwene katika kitabu chazabuli Tuschoke, tuschoke, tujifunza ya maneno ya mungu Wee, umetoka nyumbani Hachavi ume yako, uliwa jikuwa na vyo Ni munginu, umengadimikia safari Ujampaka mahali hapa Tuwene katika kitabu chazabuli Wee, tuzome Ule, mlangu, mrefu kuiko yote ule Okay. So, miamia kumina ule, mlango wazabule, ule mlango so ule mlango wa sabu ya ule mrefu kuhote, mlango mrefu kwenye biblia pia, so mstari ule miamia sini na tano, iri Wana amani nyingi waipenda sheria yako, wala hawana la kuwa kwaza hawa watu. No hiki kizazi sonona hiki. Ni kizazi tofauti. Mungu anasema, wale waipendao sheria. Kwa kaida kwenye Biblia, wanasema nena sheria abwana. Maana yaki, ya msingi kabita, anakuwa manisha neno na mungu. Na manisha paka ufunu. Lakini, kama manisha pia na yale, zile za mungu, maelekezo ya mungu, zile na nyingine zote zile. Na, lakini, ta, picha kuba sheria ya mungu. Eh, anasema, sheria abwana ni kamilifu huibrudisha nasi. Usuunda ubana ni amini Kuatia wajinga fahamu Akili kwa Kulingana na neno la mungu ni kwamba Watu wanapo kuwa Wanatabia ya kuwa na sheria mungu Na neno la mungu kwa nafsizao Kwa imeweao Wanakuwa na amani Sasa mtu mwenye amani ilo mwenye sononeko Ilo mwenye sonona Lakini angalia kime chake sasa Katika nyakati za mwisho. Nyakati zinazo kuja. Hizi tumesha wanasha. Unazi kwa sema tuko kwenye katika gani kwenye mpang, mtiririku wa maswara ya nye siku za mwisho. Nizi ni kwa mbia tuko katika kipini cha wamazwa utumu. Kapisi. Ukisema hatuko. Sawa utenembea umethibitisha kiasi gani. Sita kujibu. Lakini uwezu kacha kusema hivu. huwezi tuka katika nyakati hizi. Kwa mbia watu, watu atakuwa na kwenye wenye kupenda feather. Ukitafuta kina mama maa anapenda fedha kuliko mtoto wake. Ni wengi. Ukitafuta kina baba maa anapenda vimadavya ke kuliko mji wake. Ni wengi. Wakina baba wanao penda mi, wanaipenda timu za mipira kuliko nyumbari nyumbani Nyumbari kwaki. Ukitafuta kina baba maa anapenda kukuta wanaume ni, ni, ni nadu. Alafu Unge na kama kati lesi kopo kamu kamu chunguli alipo ala wame niko bise na fanya kazi mna mtaiko tu ana zungu, na zungu kana mabaya Eh uh, miaka mitatu irio pita miemail fumeka mna tisa kumi ushirikishina mwa shina mili na mi na nyuma kabisa kume kwaipo na na kama haina friends za my au matafiti tafiti barua kwa njia tunekisa askido kwenye jiwango cha cha watu wanaojiua duniani Watu wanaojiua suicide inaitwa kwa lugha ya Kiingereza suicide Mataifa ya Japani Mataifa ya Korea haya mataifa kwa kweli ki, kimaendeleo wako juu Magari ya dunia hio tukiangalia yote haya watu, watu si wanadhani kwamba amani zao ni magari Japani, magari mtu anapanda, pana mimi nitu magari na na mmoja. ya kina na kumkabisa diko nito Honda Accord diko ya Blue Blue, akani gawi ya Blue, kani ame animpewa kamwe shingewe za kita zania kama kulipia siji vivari diko akato na kuthras diko amaguo na nini ah kachana nae legari. Na nikuwa sinapakwenda si Nikuwa si na reseni ya pale Yani Hai ma Toyota yote ma Honda, ma, ma Mitsubishi Sijui Masuzuki ma, ma Sijui Masubaru Zote hizo ni magari yao Lakini Watu wanazani kwamba maamani zao ni magari yao Lakini kule ni ma, ni vitu ya kutupwa na kwa kushu Lakini Ni miungoni mama taifa top 3 duniani Yanayo ungoza kwa kujiuwa Natulisha wana kwamba kujiuwa huwa Hizi tabia za mawaza kujiuwa kujiuwa kwenyewe Ni dariri za hiyo inaito sonona Na hai kwenye dariri Dariri za kuwa mbari na mungu Biblia nasema katika kitabu Hem tufungwe pale Katika kitabu cha mithari Tukwa kwenye zaburi Tuweze katika mithari Mithari mwango wanane mwishoni pale Hem tu tuchoke Mithari nane Nita maaliza siungda mrefu Minyoenda natalani maalize Mithari nane biblia nasemaje Mithari la 36 na semele tari 39 mstari wa mwisho kabisa nasema hivi mwisho kabisa ye, Mungu anasema akisema abarizake zake mwenye anasema nao wanichukiao kupenda mauti Watu usiopenda neno la wa Mungu, usiopenda Mungu, akisema ah, Mungu na kupenda Mungu yupi? Kupenda Mungu, asema akisema penda, mtashika neno la watu usioni penda upenda mauti. Upenda kujiuua? Upenda kujikata? Kupenda ku ku ku, ku watoto Kwa hiyo haya mataifa Lakini sio hayo mawili sio japani na korea peke hake ya kusini Na mataifa mingina nangia kwa ukaribu kwa kira wakati Ni taifa la La marekari Taifa la Urusi Fidenimo si Na matarifa mingi mingine, ya, isabu, vi, ya, maza, lakini, mataifa mingi mingini Nukipiga hesabu vini Nakini natekemi ya mtari ya chukua mtari Lakini ni haya mataifa ya lio endelea Sasa, hivi, mtu ambaye naishi katika taifa hilo na utajiri na namna hiyo, na rahaza namna hiyo. Kitu, kitu kitakacho msababisha ajitoe uhayi kitakwani kitu gani. Sita, u. ni ushatani huu. Ni kukusa fraya mungu. Eh, nuko peke angu wawutu kote. Waya niseme mambo yanayo changia Kwa ni sema mambo yanaoongeza kusononeka moyoni. Sasa hii sio lazima unoa ugonjwa kama ugonjo. Kwa sababu sonona sonona ni ni, ni, ni, ni kama mtu unajua kabla hujanza kwa mfano mtu unaweza ukapata na mafua. Kabla ya kupata mafua kamili unaanza unasikia kama kichoko kinauma, unasikia kama mbewasho, unakohoa, baadaye unajikuta eh ugonjo kamili ushaingia. Vile vile sonona haiji moja kwa moja inaletia katika masononeko na mahuzuni. Eh, baadaye inakuwa ugonjo kamili. Sasa inawezekana wote labda sio wengi wanaanza kwa anapekia katika hali ya sonaona kama mgonjwa. Lakini kuna kupitia kwenye hali ya kukosa matumaini asubuhi. Anasema asubuhi unatamani wewe jioni jioni unatamani kuwa umekukucha. Yaani muda wote unatamani muda wa baadaye angalau kuna kitu fulani kitakuwa kimebadilika kizuri. Sasa si kwamba ndio unapata wewe na inawezekana unapata inawezekana ndio Lakini hali hiyo ya kukatakata tamaa. Hiyo hali ya Ya kusononeka na kuhuzunika kila wakati Huto in, ina utokana na mazingira gani Chanzo chake ni nini Tumewona picha kuba ni ile hali ya kutokuwa na mungu katika ufahamu wako Kuwa mbali na mungu wako Kumuchukia asema anayichukia nero amuga Anasema anayichukia, anayichukia mimi Anapenda mauti na nini Lakini unavidu mingi na mbapu mwe wameja sio chuki Lakini vinakuwa ni kama visababishi Tuviangalie katha kwa mandiku Tumewona so, katika kitabu cha mubiri eh, Tumewona mubiri temni nyingi nyingi. Tusome ule wa pili. Tay, misali, mlango wa 8, na nikulia na mhubiri pale. Mhubiri ni Selemani. Yesu anasema Selemani amsemaje? Yesu anasemaje? katika watu walio na fahari duniani, hakuna aliyemfikia. Mtu sikie pamoja na fahari ya Selemani. Kwa hiyo tunauona kwamba furaha yetu hali ya kushinda sononeko haitokani na labda hey, enjo siye nitakuombea ni upate vitu fulani na nini ndio usikia raha hapana. Tumekuwa kwamba hata kwenye magari wanaozidi wengine ndio wanaojiua kuliko wengine. Kwa hiyo kuna kitu kingine katika taifa ambayo mataifa ambayo hayana Mungu kabisa mmoja ni miongoni yale ni Japan na wajiua sana wale watu. Eh. Lakini tuseme tuseme muhubiri mlango wa pili mambo yanayotosababisha Vya mtu kujichukia na kukosa amani na kuwa kwenye sononeko ambapo anaweza kuzurisha sonona sababu ya kwanza ni maisha ya kujijali na kutaka kujifurahisha nafsi wewe mwenyewe kwa bidii zako unataka ujipe kila unachokitaka kujifurahisha hey. wewe wa kwa mtu anayekuwa na muda wa kufunga mara moja hata kwa mwezi mara moja kwa wiki Ni rahisi kupona sonona Kuliko mtu ambaye anataka muda wote Hakaya me shiba. Ajabu kidogo Ngetegemea kwamba mtu ambaye ana, Atashina na njanda atasononeka Lakini hile funga kwa mungu wako Inakupa furaha na amani kuliko Shibe isio na mwisho mpaka si, Kuna mtu nakuta na shiba Mpaka ya chakula haipo tena Ukiona unazo kukosa latha chakula Ujio endo mazo kusononeka Kwa munguni wafita mbabi ungeza kufraisha ni chakula Ndio sio. Naongea peke yangu, mubiri mnangu, piri msalu wa kwanza mpaka wana nashima. Nika wambi moyo wangu, wewe na nang'ee na nafsi. Haya nita kujaribu kuanzia ya fraha, hali ya kutaka kuwa na fraha na kujazia fraha. Amba nashima wani siku nashima, sikuza watu toka mengine na kupenda nini? Anasa na fraha na na pesa na vitu ya ku na ubinafsi. Sasa tumuone aliyevipata alikuje? Ambaye ni Selemani na Kristo anasema huyu kweli alikuwa navyo ya kumtosha. Eh. Nitaujaribu kwa jea faraha. Basi ujifurahishe kwa anasa. Miongoni mwa vitu vinavyochangia kuwa na sonona ni kujawa na anasa kwenye maisha yako. Twende mbele. Miswali ya Na tazama hayo Nayo ya kawa ubatili Anasa zilishina kumusaidia Niyo hivi jana wengi miomboni mavitu wanavyo tafuta sana Wakivyo kwa wataji wao Ni anasa eh. Kama ni kijana kiume anataka we na wanawake sita Kama ni wakiki anataka we na Na vimada saa vitano eh. Kome Simu za kisasa Kira kitu Anasa vijiweni klabu eh sasa aliyekuwa navyo ana Ivi ni vya kwa tena na anaenda kwa kuko, hela ya kukopa au anakula ada ya mzazi wake kama yuko chuoni si ndio au sekondari huyo alikuwa navyo na, alikuwa Biblia inasema Selemani alikuwa analetea talanta 666 kila makaa za dhahabu na talanta moja ni kilo zelati, ni kilo 34 eh alikuwa na kila kitu Naeza na kiri. Anzima natazama hayo nae ya kawa ubatiri. Ukisha sikia mtu anamaisha yenye kitu kineto ubatiri. Ujua na matatizo huyo mtu. kwa na maisha yenye batiri batiri. Sari wapiri. Nikasema juu ya kicheko. Uyumutu anahenda paka kwenye M... vicheko ni nini. Uyumutu anahenda kwenye... kwenye vichekesho. E, hakosi kumuangalia masanja mkana mizaji. Hakosi kuangalia the comedic user Nini kira kitu anataka kujiche, kufraia e. ha, ha, ha, Hakauki kwenye mitanao ya matani matani na vichekesho Anamuangalia ana, liye jaribu vicheko Nikasema <coughs> juu ya kicheko Akase, Anasema ni wazimu na juu ya furaha inafani Vicheko na furaha viku msaidia hui mtu Tuendele msaru Moyoni mwangu nikapeleleza jinsi ya kuhuburudisha mwili kwa mvinyo huyu mtakaanza kunywa na pombe na moyo wangu ukari ukiniongoza kwa hekima nasema ile pombe wala haikufanya kuwa mlevi kupitiliza ni kwa bado naye ufahamu wangu jinsi ya kushikana na upumbavu hata niaone yaliyo mema ya, ya kuwafaa wanadamu ili wayaf... ili wayafanye hayo chini ya mbingu siku zote za maisha ya ya kazi zilizokubwa huyu mtu alikuwa na ajira kubwa na cheo cha cha hali ya juu huyo eh nikajijengea nyumba huyo alikuwa na utajiri nikajipandia mashamba na kuendelea emtu emtu tuna bariki dogo sio nzima ingeza kuwa wa Asema Tena nika jikusanyia na dhahabu Na tunu za kifalme Na kutoka katika majimbo na napata zile Tanato miasta sinasita kila mwaka eh? Nika Misari ms wa kumi Wala sikuyanjima Macho yangu chochote Yalicho kitamani, Wala sikuzuia moyo wangu Katika fraha yoyote maana moyo wangu ulifrahi kwa sababu ya kazi yangu yote na hii ilikuwa sehemu yangu katika kazi yangu yote. Huyu mtu ni kama kuna amepungukiwa na chochote huyo. Kila kitu kimejaa. Ndicho watu wanaenda kutafuta kwa nadhi wa uongo leo hii. Wanaenda kutafuta hizo baraka zote hii. Wanaenda kutafuta safari. Wanaenda kutafuta mangani ambao hawayapatangi kabisa simjui hata mmoja. Eh? na kwenye anasema mstari ule wa Moja, kisha ni kazi angalia kazi zangu zote kazi zote zilizofanywa kwa mikono yangu yanangambia haya mambo yote nilikuwa nayafanya na farazi zote nilikuwa zitavuta na taabu yote nilitoa bika katika kutenda na tazama yote ni ubatili na kujilisha upepo wala faida hakuna chini ya jua huyo mtu amejaribu kila kitu amejifresha kwa kila namna anaishia katika ubatiri kwenye sononeko. Mtu unapojaribu kujifurahisha kwa kila namna ya furaha ya mwili wake, jua utaishia katika sononeko. Ndio sonona, ndio gonjwa wa roho, wa kiroho. Huyu alikuwa na matazo ya kiroho Alikuwa na madhazo ya anasa. Alikuwa na tamaa ya mali. Alikuwa na tamaa ya mwili. Alifanya kila kitu. Huyu mtu alikuwa na wake 700. Kama ni mwanamke Na amini, uu oh, na zari, akiwa na wake miasaba, wale wakizake, siwa nikuwa na vimada na wenyewe He, haweza kakaili He Uu nikuwa ni mtandao wakimalaya waki, waki, waki Tuende, Mr. 22 Mishoni masura Azema kwa mana mtu hapati Mtu hupata nini kwa kazi yake yote Na kwa juhudi ya moyo wake Alivyo jitabikia ch, chini ya juwa Eh Eh Kwa hiyo unaona kwamba Misura wakumina saba Anasema hivi Basi Sura yoyo Nika uchukia uhai Huyo mdali uchukia uhai Halikuwa mepukukua na chochote Je halikuwa na Anamatumaini ya kumtosha Hapana Huyo halikuwa kwenye sononeko Muito alegre, porque eu rainho era filhia pudiuua. suicide, não atomte suicide. Somente a pica nango, uo. É, nango atatu. a sei mais. O biri atatu Inara watukia wanadamu inawatukia wanyama Jambo moja la watukia Anavyo kufa huyu ni anavyokufa anavyo kufa huyu Namu wote wanayo kumzi moja Wala wanadamu hana kitu cha kumpita mnyama Kwa maana yote ni ubatiri Hati watawa ni kwamba. Mwili wa wanadamu Tunataka tujaze fraha Shibe zote. Na de frai já não sei mas a única que falta é a minha mãe. caiu, que é o que não é só torto falti, isso a, nem ele ia ya a na, é o sababu aí wanakula. Mnyama, negócio é, as na culha, minha mãe a na mambo, tumboni bom gozava, as Bongo zao, zina falti, a quem não torto falti não Manadama anapo wekeza katika mwili kama haina tofoki na mnyama na hatimake ni ya kimyama mnyama ni ya kupotea apotea. Lakini manadamu anapo wekeza sasa katika ro. E mdipo anapokuwa na mgusu wakimundu. Na mbilele wakimundu. Na mani ya puwati. Na huzima wa mbilele. Na fra ya mbundu. Mbili mlango wa tukua mlango anga kwa Susi toke pare, tuwene mlangu wa kwanza Numbini mlango wa kwanza Sari wa tatu anasema hivyo Numbini moja tatu anasema hivyo Mtu wanafayda gani Ya kazi yake yote Haifanyo chini ya juu Uyuni ni mani yune Yani ukiona Dunia ya leo Inajaribu kufanya vitu vyake Kwa ajiri ya muiri wake tu pois o como não bom golpo só mal o pataveu e visto já que mili a vigúsi mas mambia hana shida nazo vó para kuambiwa naquando na psicologia na nina nina o que é mungu é na kama Ninahitimisha que na conclui Kwa kusema Je, mtu ana faida gani ya kazi yake yote aifanyayo ya chini ya jua? Ukiona bwana dunia ya leo imewekeza katika ufanya kazi zao chini ya jua, lakini neno la Mungu linasema hana faida nayo. Ni ubatili. Kama tunataka kuyafanya, tumweke Mungu kwanza. Weka neno la Mungu, soma mwanzo fika mpaka ufunuo. Yatafakari maneno ya Mungu. Fanya kama Daudi anasema mchana na usiku ni, m, neno la Mungu ndio nilitafakariro. Halafuone kwa kwamba hii kazi ya Hata kazi ya mikono yetu ni kazi ya mungu Kini ndiyo hiyo hiyo amba na mnyama Ana Ana enenda katika hiyo Hoja pili kwa hiyo tunona Maisha ya kutaka kujifurahisha Maisha ya kutaka kujijari Maisha ya kutaka kujijari Niyo ya nazarisha ubatiri Na sononeko na sonona Saya kata itu agaknya solonye kolina popujuan. Tiwa mimaninya apa ni? Perlu saya suka kembali ke free. Ani si pati masolonye. Kau ane si pati. Tak kini mana dah menyertai. Atas Yesus Kristus nasemani nauzun kias cakupa. Ali Eh, paman nasemani tu kau tu katika Tu si si suatu aneh orang munggut tu na piti ya tu na fanya ni ni tu fanya Jeu unafanya kama kama unajaribu kuifurahisha unajaribu kwa kicheko unajaribu kwa mvinyo unajaribu kwa maneno yasiyo na faa unafanyaje Biblia inasema katika Samuel ya 1:30 usalwa sita Biblia inasema naye Daudi akafadhaika sana hiyo ndio kufadhaika ndio hofu no no ndo no não só não é por Kwa só watu é isso não mereceu né a diferença é essa ana por essa babu o ato é rico a quiser macuamba o ampi que o fama we já o ato não pôco o meku geuka já marafita não pôco geuka já já Wakisema kwamba pigu kwa mau Kwa maana nafsi za hao watu wote Walisononeka hapo kuna sonona Watu mekisononeka, Dawoodi ya mefazaika mtu kwa ajili ya wanawe na bitu zake Lakini Dawoodi Sikiliza maneno ya naswaji Alijitia nguvu katika mungu wake. Je, unapopata sononeka Unajitia nguvu katika nini Kwa kuangalia habari Kwa kucheza nasimu Kwa mfanya ni mbile sema Unajitia nguvu katika mungu wa Eh? Eh? Tueleke zaburi mlango wa 16. Tueleke zaburi mlango wa 16. Kwa sababu hali ya kusononeka ukijata kwamba ugonjwa wa sonona ni ugonjwa wa kiroho, itawapata hata wasi, wa, hata walioma na ita pata wa Kristo pia. Itakupata wewe. Je, unajitia furaha, unajitia nguvu katika nani katika Bwana? Amen. Mm. Ehm tusome katika kitabu cha eh, Zaburi, Zaburi mlango wa 16, mstari wa 11 bina na sema Zaburi kumina sita. Sari ula kumina mwoje pina sema hivi. Utanijulisha. E, zaburi ya kumina sita kumina mwoje. Utanijulisha njia ya uzima. Mereza uso wako ziko furaha tere. Na anatafuta na tafta furaha tere. Mereza uso mungu wa Mbele wako. Mere ane na mungu Eh? Ziko furaha tere. Na katika mkono wako wakuume. Mnamema ya milele. Nada tafuta mimi yamilele, hata mkoa kumeawaani. Me. E. Tushaona kwenye zabri ya mjamaji kumina tisambaza mjamaji sisi na tano ni sema wale kama uta uzu yale mimi na na kufundisha yaliyo kweli katika za fu, za majonzi zitakuja na kutamani kujua ukipata kuna kunapata na Kristo lakini nilikuwa na kufundisha namna kupona usikilize usisikilize i don't care kuna watu watakuwa nasikiliza eh sikiliza ya jari yaweke moyoni kwa hiyo hii ni je, ningekuwa nakwambia niletee hizo Sungeka zako ungeka ulitakiwa ukasikilize Lakini hiku nakuambia namna kupona He Hiku nakuambia namna kupona Tuangalie Ya mtuangalie watu Watu tuko kwenye zaburi sinio Tule na katika Kulia kwake Hii vitavu ni vitavu ya hekima ya yetu Ya mungu Ya, ya namna kuhishi maisha dunia Hii kila siku Vitavu ya zaburi Vitavu ya mithari Mubiri hapo Vitavu ya hekima Hekima fulani eh, Sio doktri ni moja kwa moja Ya mtuwena kwenye mithari mlango wa muisho kwa Sari wa thalithina moja. Sari mwisho mlangu wa thalithina moja ndiyo. Tusome mstari ule wasita. Tuangalie huyu, huyu, huyu, huyu seremani, mamba ya ripo mpindia, alijaribu kujifraisha pia na kwa mdhinyo. E, mtuangalie mtu anapu, puenda kwenye. Watu ingi, anawambia bada ye. Tu nukanyo ki. Siku hizi kuna kiso neto kumwagiria moyo. Tuwisho sara sikeye wabadi. E, kumwagiria moyo. Eh, watu anu moyo moe wanaamani zao na nini Sawa Jifanya unamzidi mungu ufahamu eh, Mungu ufahamia siyo Ibnina nasema katika kitabu uchamithari mlango wa sasina moja Mstari ule wa sita Nasema mpe kileo Yeye alie karibu na kupotea Kampe divai yeye alie na uchungu na fsini Uyo ni mtu mwenye huzuni na husononeko uyo Mpe kileo alie karibu na kupotea Mwenye uchungu mpeni Anwe haka umaskini wake Asi kumbuke tena taabu yaki Unatoka kwa mba hapa munga naongea kwa kumpa Kwa kusifia jikitu Hei asema mbe kilewa alie karibu na kupotea Hei Kwa ruga nyingine ukiwa unataka kupotea Kuhunwa hile e, Unatoka sema mbuna kama sijaelewa Woja ni kuherewesha Jo tika, jo njo nika tika watesa niko apiri tap, ewa watesa niko apiri mbiri, ehe na wa leo, mimi wa wa Mungu awaletea nguvu ya upotevu Uyu mungu anawatendea ana, ana wema hawa watu Ana wapa ku, nguvu ya kupotea Anasema wape kileo hao. E. Mungu awaletea nguvu ya upotevu Ili wa uongo Ili wahukumiwe wote ambao hakuiamini kweli Bali walikuwa wakijifurahisha katika udhali Mungu wakisha kudua kwa wako umeinamia ume katika kutaka uongo na upotevu kuwa anakupeleka vizuri huko. Kama ulikuwa una moyo wa kutaka kukataa neno la Mungu, unapenda penda uongo, anakutafutia manabii wa uongo hata watano wanakupigia, anakuwekea mbele yako. Eh, unao kuona unahubiriwa nao. Anakuletea nguvu ya upotevu. Nasema ndio maana kuhubiri injili haina upendo. Nina soma Biblia. Amina. Eh. Eh, Mungu anasema tunywe pombe. Kama unatatapotea, hata kupanguwe wa opotea hata kuletea pombe na mvini He He He Kwa hivyo kuendelea kipa hivyo kita kutuwa kubaliza tete sana Soa siyore fusa Yembe nasema Sika fungua ukua ya koba ya koba ya tana kumina atato Nasema Je Kwenu yupo mwenye huzuni Naombe He Unapokuwa na huzuni eh, kwaje na mambo mengine na nini usisahau piga magoti kamaomba Mungu hapa anasema je yuko mwenye furaha na aimbe zaburi usisubiri siku ambapo na huzuni ndoanze kumomba Mungu hata wakati wa furaha aimba zaburi muombe Mungu hata wakati wa furaha wekeza eh, wekeza watu hawawekezi akiba yao wakati wa njaa watowekeza akiba wakati wa shibe ili kusudi njaye kuja. watu hawa hawatengenezi na Mungu wakati wa taabu wanatengeneza wakati wako kwenye furaha ili kusudi wakati wa tabu. apate ziada eh mm hoja -hmm. hey. mwisho nasema kitu kingine pamoja na kwamba tabia ya ya kuji Mbona kama ya maneno msewa tabia kujijari tabia kujaribu kujifurahisha na kujishibisha na nini na usipitwe na kila aina ya furaha na nini inasababisha kusononeka na ubatili lakini kitu kingine natakaona njia inayotumika ku, ku, ku, ku we, ya kimungu kama ya Daudi ya kujitia mungu katika bwana katika kuomba katika kuimba zaburi na nini lakini unaoona kwamba hayo hayo ndiyo yanayotibu sonona watu wenye sonona adha ina baadae dawa za harani za za depression za wanaitwa sisi wanaita dopamine anapewa eh, dopamine ya kujaribu ku, ni kama ni kama dawa za, kum, yani za kubadilisha mfumo wa wa uongo wa ubongo ili kusudi eh, asikira eh chanzo ni cha kiroho lakini udanganya ubongo huko un, un, un, unaendelea kujidanganya zaidi eh Ni kama mtu uwe umezidiwa na usingizi ujarala siku ujarara sikutatunne, dawa yake eti na kanya kahawa ilipasudiwa matu na gida dawa yake ni kwenda kula ule usingizi Dawa ya kiroho ni ya kiroho, ya kiroho, mtende katika ukwenzo kiroho dawa yake ni ya kiroho, ni ni ni haya kiroho toka kuwa se, katika kwa katika kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Jari mwenyewe na kutaka kujifraisha kwa kila namna ya anasa eh, Anasa hazina muisho Ukimariza hiyo utakutana nyingine Ukimariza nyingine utapata nyingine Lakini kweli ya mungu inamuisho Ni upendo, ni fraha, ni matumaini neno na mungu Ni, ni kujikana, ni kujikumpele Fitiko maivu, ha, ha, ha vizalini vipia ni vile vile Uji amuisho Maisha ya kutukulizika Pamoja na hali ya kutaka kujirisha Kujufraisha na nini Na nini Lakini maisha mengine yonachangia kusononeka Amboni ugozo wa kiroho Ni pamoja na hali ya kutokuridhika Leo hii dunia ya leo Makarisha ya leo Mifumo mbalimbali labda Labda tarifaza habari ma, Wana saikolojia wana fundisha Kwenye mativi na nini Wana watoto Wana kwambia usiridhiki katika mesha Kwa siku zote nenda mbele kwa tafte vitu zaidi guarda, kwa chamamos, moçambique, quando uniamos, the sky is the limit. E aí digo, vamos, mas na mwisho na we, we, mas falei na moído. Nem dá, fala aqui, aqui tudo. Só sai. Na hora da semana, quando faz a primeira semana, a segunda semana, segunda semana, quando faz a segunda semana, segunda semana, na semana, segunda semana, kini dunia inakuambia eh hey, wewe una, watu wanaingia makanishani wewe watu wenye nyumba kammoja waje hapa mbele Una una kammoja alafu unakuona umetulia tu he una una kammoja umetulia tu ulishaweka mambo ba Mungu nyumba tatu njoo tu kuombea nyumba tatu weka sadaka hapo eh hey, watu wenye tunyumba tu tatu hapa mjini kule mzee wenu baresha anazo nyumba 300 na sisi wao wa, wa, wa, wa, wa, walokuwa tunatakiwa tumzidi unakuta wengi hawana hata mmoja wanafundisha tamaa eh hali ya kutokuridhika hetu someni katika Timotheo Timotheo kwa kwanza tusichoke Biblia le tu kabla ya wakati wamasaka kwenda eh katika Timotheo kwa kwanza mrango wa 6 mstari ule wa 10 Timotheo kwa kwanza 6:10 anasema nini Timotheo kwa kwanza 6:10 Biblia inasema kwanza msema 650 maana shina moja la mabaya yakila namna ni kupenda fedha ambayo wengine hali wakitamani hiyo kutamani fedha ni kipimo tu cha kila kitu nyumba inatumwa kwa fedha au magari violeo inatumwa kwa pesa sio watu wale watu watafuta chao 20000 sio pesa eh wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi maumivu ni ondoso ndoneko hilo moyoni Yani ile hali ya kutokuridhika anasema eh huku nyuma amesema usuli wa sita wakini utaua utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa unapokuwa na tabia ya utauwa utauwa ni kusoma maneno ya Mungu na kujaribu kuyaishi na kuya kuyalingana kuya, kuya, kuya kulingana kuya maneno ya Mungu yenyewe, kana maneno ya Mungu ndio maisha yatawa hapo. Pamoja na ukajizoweza Eh, lakini kuridhika sio kusema kwamba ukae basi bwana umetosha hapana. Kuridhika ni kule kufanya moyo wako ku anasema hakika moyo wangu nimeuzwa, nimeuzimisha nafsi yangu, nafsi ni mbao. Lakini tunayendelea kufanya kazi. Eh. Usiwe na maleo kwamba na Mungu akikufletania, wewe fanya kazi. Tafuta, unachoki tafuta Lakini usuu umeweka malengo makuba Wewe fanya kazi kwa bidii Kama niyo so kwambia mungu, harafu mungu atakuambia Kwa mba, oke, okay, hii kazi ya kwa bidii inazawa jumabili Kazi ya bidii inazawa kazi Inazawa biashara, Lakini shuu, so, mimi nataka niwe muimbaje Na mamoja Afrika Tamayo Nakuto kulithika Kunafanya wajichome Kwa maumivu mengi, maumivu mengi Nagia wapi, moyoni, ndio sononego yu Ndo sonona ye, tu ni kita buat Filipi tu ikut aku ni setia mazherosinio. Enak kusodok dabo, tu kita buka dat, kita wah Filipi. Wah Filipi menjawab, ni ko ni ko kuna ulam besar macam orang from langguatan, from langguan kuwa rathi katika hali zote e, katika shibe anasema ni najua shibe najua njaha ni anasema ni nayaweza yote hali kueza kuhishi unajuku rato ingina akipata shibe maisha ya utamjua haraka sana kibri kilapana haraka sana anachana na watu ruku wanajua na nao ananza kutafuta wa marafiki wacheo ndiyo siyo na makazi anahama kuna hamza akipata hera anahama mezi anahamza kasi ya mehamiya labda upanga E, si, amehani mm. ya Ostabe, amehani Masaki, yuko kama hiyo, ukunyukushindo kuyawezajioti, si mukama mene, waki dogo, ni mwenzo kana amani noharia soma kwenye, sukupata muda, makubwa kwa soma kila mstari kwenye biblia, ningi ni hasi tunijua na njia tishwa, paula kuna hasi ma kuwa na shida naja, shi pia na jua hayimpishi shida, hayamla zimishikuama, akachao ukuwa. é, aqui na qual minha que na Hamia Dubai, na Hamia na África, na qual minha Dubai, olha, já me tu queria ya o Wafilipi não é que me na Bira nasceu maiú, que me na Moja que me na Filipino yes. Nasema hivi Si kwamba anasema hayo kwa kwa kuwa nina mahitaji, maana nimejifunza kuwa radi na hali yoyote niliyo nayo na jua yani kushuka kukosa chochote hapo, na tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa wazee yote. Huyu ni mtu mbali Kuna watu wengine akipata mali kidogo tu anaehuka ndio sio ana anaharibika kabisa akikosa dire dire, ana panic alas yaani pande zote zinampeleka kwenye kusononeka au kupata mfadhaiko wake pande zote Unaweza kusema unaohudhiri nini uko naongelea matatizo ya kiroho yanayosababisha mfadhaiko na masononeko yake Ugojo kama wasonona, mfano nyo nimeutua eh, Na moja wapo chanzo kikiwa Ni hali ya kushino kulithika na hali ya yote Hali ya kufanikiwa na hali ya kubrugu Hasa ili ya kubrugu na no shini eh. Tumeona kwenye Filipi eh, Tusume, ukisume katika kitabu cha matena ni chume Naungwa 20 ni stand up kwa mseli wa 35 Andasema ya It is more blessed to give than it to receive Yani mtu mnyasiri ya kuwapa watu vitu anapata baraka anapata anapata eh, um, utoshelevu eh, mara nyingi sononeko ni kukosa utoshelevu wa nafsi nani ananielewa na nafsi inakuwa haijatosheka mtu anayetoa vitu vyake kwa watu wengine ambaye hajali yeye anajali vya wengine anajisikia utoshelevu kuliko wewe ukiwa ni mama wale wamama wa zamani wa kisasa sijawajua kama wako hivyo akiwa na kitu badala ya kutumia akampa mwanae au baada ya kupa mwanae mwanae akapokiwa yeye akabaki akatutumia wapi ambapo atajisikia ametosheka kwa wakati anampaa mwanae yaka baki hana au wakati anatumia mwanae hana wakati akiwa amempa mtoto yeye akawa hana anatosheka zaidi ndivyo ilivyo bibi sasa kwa sababu binadamu ni wabinafsi Kwa sababu uongezekwa wa ukengeufu na nini ile hali ya kutaka kushiba yeye ya wengine au kawadumu wengine ni chanzo cha hali ya mfadhaiko na msononeko ambao huta kwataka kutibu nenda kwenye neno na mungu za kutibu. Eh. Tutafunga kwa maandiko ya gano la kale, Haa, ah. ah. nitegemea kumaliza Hini istane, wana tufunga kwa kitabu cha Cha hesabu tupeki yake Ni kwa na zaburi ya kini Zaburi soma esoma Kwa tuni kwenye hesabu, hesabu ati esoma mdabrefe Kwa tuni kwenye hesabu, katika kitabu cha hesabu Kili kitabu cha nne, kwenye vitabu vya gano nakale Kili vitabu vya musa vile Kitabu cha nne, hesabu mlango ule wa kumina moja Tuwene ya raka kidogo, misare wa kwanza na sema hivi Hesabu mmoja kumina moja, hali ya kutokulidhika eh. Chanzo cha mlango mas na 4 na 6 toka kidogo pale. Toretoka 1 afte ni 4 na 6. sema kisha hao watu waliokuwa kama waliokuwa kama wanungunika. Huyu mtu hajadiridhika. Huyu mtu ni kutok hajadiridhika huyo, Wakinena maovu Masikioni mwa Bwana. Eh Mungu ni kwapa hujani bariki lakini umembariki kaka hata mdogo wangu wa 6 ana baraka wewe mimi hujani bariki mbona Aisha yake yuko vizuri ndoa yake iko vizuri watoto wake wako vizuri mimi hujani bariki Mungu anasema unaninungunikia nitakasirika e. watu wengine mpaka dugo zao wanaonea wivu wanaonea husudi Eh Sasa aliposikia hayo hasira zake zikawaka na moto wa Bwana ukawa, ukawaka kati yao ukateketeza katika mipaka ya mwisho wa Marago mstari wa nne? e wa paka sita, mstari wa mstari wa sita kisha mkutano wa wafuasi waliokuwa kati yao wakashikwa ya na wa tamaa hali ya kutokuridhika. Uku nyuma ananungunikea Mungu, baadaye wamejaa na tamaa. Em sikiliza vitu huko pamoja na kuwa na tamaa. Hivo ndivyo vitu vinavyoongoza katika jamii ya sasa hasa katika Umu ni wavidiana wakati ambao, sononeko nimekua jingi Ambao wanapele kwa maostalini, lakini badaleka wanapele kwa njeneno wa mungu Anasema hivi, wana wana wa Israel na wakaria tena wakasema Ni nani atakaye tupanyama, tule, tuakumbuka samaki, tuyokula huko Tuyokula huko, misi, bure, na yale matango, na matikiti, na mboga, na vitungu, na vitungu swa umu. Nagiidi sasa roho zetu zimekauka hapana kitu chochote. Hatuna kitu cha chakutum, chakut, kutuma cha isipokuwa hii imani tu. Hao watu tumaini lao limo katika matango na matikiti na vitunguu na nyama. Hiyo ndio ya leo. Hey, Ukimuniza mtu ulisha wai kufunga makagani, haweza kakujibu Halisha sahau Tumbo limeziba kwa shile Tumbo limeziba kwa mungu wapariki sana, papa mungu na kushukuru kwa tira neno hile Tumakushukuru mungu, tunomba maneno haya Yaka tujenge basi, yaka tufumbwe, ufahamwe, tuwarohoni Na mungu ukatukuzwe katika kia watu wako, katika kia edu Na wabariki hawa naotufatia kutokia mbali mungu pia, wakaza kujifunza, waparipo huko Na ya wakati ukweli na yukweli kwa wafanya mbaba. Bariki watu wako wikiote hiyo kumpele etu. Tukusanya tena wakati mginuwa kupendeza. Kwa hanyika la si tunapuenda machumbari. Kwa hanyika la si tunapuenda machumbari. Kwa hanyika la si katulinge. Kwa tondole hofu. Kwa tondole sosono na neku. Kwa tukukujua kweli. Chanzo chafraha. Toka ya kwako. Kristo mbukwa piku na kushukuru katika tina mbukwa mbaba mbaba. Aralabutakatifu. Kwa mbukua mbukua mbukua